Na stránke Miroslava Kamenského som našiel odpoveď AI, teda umelej inteligencie, na otázku. Prečo nemôžeme predávať Slovákom elektrinu mimo burzy? Technicky by to šlo. Právne a politicky to dnes nechcú dovoliť. Teraz presne, prečo Slovensko nie je odkázané na burzu? Slovensko vyrába väčšinu elektríny doma, jadro a voda, je ten source, odkiaľ prichádza. Nie je deficitné. Má štátne elektrárne, teda slovenské elektrárne. Pre domácu spotrebu by sme vedeli dodávať elektrínu mimo burzy za stabilné nízke ceny. Prečo sa teda ide cez burzu EPEX? Pretože EU zaviedla. Jednotný trh s elektrinou, burzové stanovovanie cien, teda marginal pricing. Cena sa neurčuje podľa toho, koľko nás stojí výroba, ale podľa najdrahšieho zdroja v systéme, teda plyn. Aj keď my vyrábame lacno, predávame draho, lebo burza. Prečo neodoberáme lacno a zvýšok predávame? Pretože elektrina nie je len tovar, ale súčasť siete. Európska únia právo zakazuje uprednostňovanie vlastných odberateľov dvojité ceny lacno doma draho von vyňatie výroby zo spoločného trhu. Nazýva sa to nedovolená štátna pomoc a porušenie pravidel trhu. Ale dôležitá pravda. Tieto pravidlá nie sú fyzikálne zákony, sú to politické rozhodnutia. Iné štáty to už obchádzajú. Napríklad, Francúzsko má regulované jadro. Maskujú. Španielsko zastropovanie plynu. Vyjednávajú výnimky. Slovensko má jadro, má štátne elektrárne, má dôvod na výnimku. Len chýba politická vôľa ísť do konfliktu s Bruselom a Burzami. Čo by sa dalo urobiť legálne aj dnes? Teda bez vystúpenia z Európskej únie. Dlhodobé zmluvy medzi slovenskými elektrárňami a štátom, regulované tarify pre domácnosti, vyčlenenie verejného objemu elektriny zvyšok dať na burzu, ceny doma stabilné, export len prebytkov. To robia iní, my nie, lebo by to zrazilo zisky, oslabilo finančné skupiny a znížilo tlak na ľudí. Nie je to nemožné, je to zámerne neurobené. A bodka. Nesmie chýbať výrok týždňa. Väčšina politikov sú len herci na javisku. Nevidíte scenáristov, režisérov a producentov, ktorí ich ovládajú. O politikoch toto povedal Elon Musk. Ďalšiu tému preberám z CZ24 News. Moskva očakávame jadrové údery proti Európe a najmä Nemecku a Veľkej Británii. Nemecký kancelár Merz v šoku okamžite otočil a začal hovoriť o miery. Rusko zvažuje obmedzené jadrové údery proti Európe a najmä Nemecku a Veľkej Británii v horizonte 1 až 2 roky. V rozhovore to uviedol Putinov najbližší poradca pre národné stratégie Sergej Karaganov. Ten sa už v roku 1997 zúčastnil programu, kde zaznel rok 2025 a vojna USA proti Číne a Rusku kvôli Ukrajine. A v reakcii na Karaganov rozhovor zrazu nemecký kancelár otočil a začal hovoriť o miery a že Rusko je európsky sused. Aha, tak to dlho netrvalo a je to vonku. Poradca Vladimíra Putina pre strategické záležitosti, ktorý v Kremli pracuje už od 90. rokov a bol aj poradcom Borisa Jelcina, urobil výbušný rozhovor s takerom Carlsonom, a v ňom vyhlásil, že Rusko sa nachádza 1 až dva roky od použitia jadrových zbraní proti Európe, pokiaľ Brusel a Londýn budú pokračovať v predĺžovaní a podpore vojny. Sergej Karaganov v úprimnom rozhovore opísal, že už naliehal na Putina, aby použil v obmedzenej miere jadrové údery proti Európskej únii a to v záujme zabránenia rozvinutia vojnových zborov, v Európe pre Tretiu svetovú vojnu, naplánovanú v blízkej budúcnosti, teda do roku 2030, o čom už otvorene hovorí generalita krajín NATO. Podľa Karaganova je potrebné zastaviť stúpanie na eskalačnom rebríku, čo možno dosiahnuť len tak, že druhá strana stratí záujem o ďalšiu eskaláciu. A to sa dosiahne vraj buď dohodou alebo jadrovými údermi iba odstrašujúce jadrovej údery menšieho rozsahu proti Európskej únii v raj môžu mnohých politikov schladiť, aby prišli k rozumu a bolo tak zabrádené tretej svetovej vojne. Vladimír Putin ale tieto návrhy v raj zatiaľ odmieta, pretože je vraj veľmi opatrný a je veriaci, pretože jadrové zbranie by boli najväčším hriechom. Karaganov ale vyhlásil, že pre zachovanie ľudstva v Európe je nutné takú obeď priniesť a jadrové zbranie v obenzenom rozsahu proti Európe použiť, ak Európa odmietne deeskaláciu. Karlsson sa pýtal, na aké krajiny by Rusko udrelo. Karaganov odpovedal, že údery by boli vedené na Veľkú Britániu a hlavne na Nemecko, ktoré už rozpútalo dve svetové vojny a teraz stojí pri rozpútaní tej tretej. A v tom rozhovore... Hovorí bez obalu, že áno, ak vojna na Ukrajine bude pokračovať týmto tempom ešte rok alebo dva, potom my, hovorí zjavne v mene ruskej vlády, v mene jeho priateľa Putina, alebo aspoň niekoho, kto veľmi dobre pozná myslenie prezidenta Putina, my Rusko zničíme Veľkú Britániu a Nemecko jadrovými zbraňami. Nikto nechce vidieť vyhodené katarské plynové vrty do vzduchu. Nikto nechce vidieť žiadne zabíjanie ani ničenie, ale zničenie dvoch, najdôležitejších krajín v Európe, ktoré majú veľké americké základne, veľa amerického personálu, samozrejme medzinárodné bankovníctvo, Nemecko je ekonomickým motorom Európy, Londýn je bankovým centrom Európy, vlastne celého západu spolu s New Yorkom. Nemecký kancelár Friedrich Merz navštívil vo štvrtok do nemecké mesto Halle a v prejave z neho vypadli úplne neuveriteľné vety. Merz začal hovoriť o tom, že Rusko je európska krajina, že Rusko je európsky sused a že je potrebné dosiahnuť mier a slobodu a že keď sa to vraj podarí, tak Nemecko pokročí ďalej k lepšej budúcnosti. Takýto obrad nikto nečakal, ale podľa ruských komentátorov je jasné, že k Mercovi sa doniesli slova Karaganovho rozhovoru s Takerom Carlsonom, kde... Práve zaznelo, že Nemecko je najhorší vojnový štváč zo všetkých a že jadrové údery, pokiaľ nenastane mier a súčasná eskalácia na Ukrajine bude pokračovať, budú smerovať, okrem Veľkej Británie, hlavne na Nemecko. Upozorniem, že nemám možnosť overiť, či fragmenty rozhovoru v tejto téme sú pravdivé. Poďme ďalej. Scott Ritter údajne povedal toto. Ruská rozviedka prelomila kód Mosadu a posunula ho iránskej kontrarozviedke ktorá sa následne postarala o to, že zlikvidovala všetkých operatívcov Mosadu organizujúcich protesty. A preto je teraz v Izraeli tichučká panika. Na stránke Ivana Cavajdu som našiel túto úvahu. Tak znie pravda. Kto v rámci Európy najviac usiluje o vojnu proti Rusku? Predovšetkým Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia. Mimo Európy samozrejme USA. Čo sú to za krajiny? Krajiny doma krachujúce, obrovsky zadlžené s hroziacim bankrotom, v ktorých sa očakáva obrovské sociálne napätie, očakávajú sa masové nepokoje. Krajiny na čele, ktorých sú krvilační, tiví, usilujúci svoju neschopnosť viesť svoju krajinu, usilujúci krach svojej krajiny, aj vlastné nečestnosti, aj tie spojené s konfliktom na Ukrajine skryť za svetový konflikt proti rusku. Krajiny, na čele ktorých sú vojnychtiví, majúci problémy sami so sebou, ktorí chcú rozhodovať o osudoch druhých. Neverím, že mladí v spomínaných krajinách budú ochotní obetovať svoje mladé životy v prospech krvilačných chúťok vedenia svojich krajín tak ako o to usiluje vedenie Ukrajiny, ktoré na silu posiela svojich mladých na front na istú smrť. Som presvedčený o tom, že radšej urobia všetko preto, aby z čela svojich krajín odstránili svoje krvilačné vedenia. Nepokoje proti vedeniam spomínaných krajín tomu dávajú šancu. Pokus o analýzu. Dokedy tu budeme mať EÚ a NATO, dovtedy hrozba jadrovej vojny, vojnovej a zároveň aj ekonomickej katastrofy sveta nepominie. Čo ma viedlo k tomuto konštatovaniu? Dve zásadné skutočnosti ma k tomu vedú. Tou prvou je skutočnosť, že Európska únia slúži Nemecku a Francúzsku na ekonomické ovládanie členských štátov Európskej únie, v podstate na ekonomické ovládnutie Európy. Tou druhou je skutočnosť, že NATO slúžilo a slúži na presadzovanie politických a ekonomických záujmov kapitalistov vo svete vojenskou silou. A kto sú hlavnými predstaviteľmi NATO? Sú to USA, Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. A čo to má spoločné s môjim úvodným konštatovaním? Má veľa. To preto, že tými hlavnými, čo chcú vojnu s Ruskom, sú v Európe, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a podľa súčasného správania sa americkej administratívy aj ekonomicky, politicky a morálne krachujúce USA. Že prečo nespomínam Ukrajinu? Preto, lebo Ukrajina a jej hlavný predstaviteľ, sú len figurkou vyrobenou spomínanými slúžiacou im na realizáciu ich zámerov na ukrajinskom ihrisku. Tou figurkou ale nie je len tá posledná, ale boli nimi všetci prezidenti Ukrajiny, ktorí boli prezidentmi na Ukrajine od roku 2010, vtedy, kedy sa s pomocou vyššie spomínaných postarali o znovu oživenie nacizmu, fašizmu na Ukrajine. Aj pre túto skutočnosť neustále opakujem, že bez definitívneho vyriešenia otázky nacizmu a fašizmu na Ukrajine nebude mier možný. A že prečo je Rusko trňom v oku kapitalistických mocností? V druhej svetovej vojne to bolo preto, lebo sovietsky zväz bol prvým socialistickým štátom na svete a stal sa obrovskou hrozbou pre zlodejský kapitalizmus. Teraz je to preto, lebo kapitalizmus sa zmieta v smrteľných krčoch a pre svoju záchranu sa potrebujú zmocniť územia Ruska a že to, čo sa dnes deje, nedeje sa náhodne. Všetkému predchádzala výroba z Radcov, Gorbačova a Jelcina a pád veľmoci Ruska na ekonomické, politické a morálne dno. Vtedy sa už cítili istými výťazmi. Zrazu sa objavil Putin a jeho ľudia a Rusko vstalo mŕtvych. Stalo sa to, s čím nepočítali a začali panikáriť, To bola úvaha z FB Ivana Cabajdu. Pred záverom je tu spomenka vo forme predpovede Porošenka pred 7 rokov. Počúvajte. My budeme mať prácu, oni nie. My budeme mať dôchodky, oni nie. Postaráme sa o ľudí, dôchodcov, deti. Naše deti budú chodiť do škôl a škôlok. Ich deti budú sedieť v pivniciach, pretože nič proti tomu nedokážu spraviť. Takto vyhráme túto vojnu. Na túto z pred 7 rokov ste už zabudli vy všetci podporovatelia Ukrajiny? Nuž, život ide ďalej a máme tu ďalší týždeň politických intrík, ale aj športových výkonov, či budovania rodinných vzťahov, v niektorých prípadoch aj budovania vlastného ega na úkor ostatných. Želám úspešný vstup do 4. týždňa roku 2026. Za mňa na dnes všetko ľúčia sa Monika a Dušan do počutia v stredu.